Conducerea FSN, partidul care guverna România la câteva luni după căderea lui Ceaușescu, a fost preluată pe 26 iulie 1990 de Petre Roman, premier al României la vremea respectivă. Fostul lider Ion Iliescu fusese ales președinte pe 20 mai 1990, iar un decret lege din luna martie acelui așa nu îi permitea șefului statului să facă parte dintr-un partid politic. Roman a ajuns în cercurile noi puteri chiar din prima zi a Revoluției, în împrejurări despre care spunea că au fost spontane și întâmplătoare. A mărturisit totuși că l-a ajutat să fie unul dintre noi lideri ai țării, faptul că îi cunoștea personal pe Ion Iliescu și pe alți lideri FSN. Declarația poporului! Un Liniște! Așteptăm! Fraților, astăzi, 22 decembrie 1989, prin unitatea poporului și cu sprijinul direct al armatei noastre naționale, dictatorul Ceaușescu a fost înlăturat! Acesta a fost mesajul lui Roman către țară, transmis în direct la TVR la scurt timp după fuga lui Ceaușescu. Petre Roman a intrat în conflict cu Ion Iliescu și a rezistat în fruntea guvernului până la Mineriada din septembrie 1991. Fuziunea dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal a fost aprobată în unanimitate la Congresul Comun din 26 iulie 2014. Pentru că nu era timp să se înregistreze noul PNL la tribunal până la prezidențiale, a luat naștere atunci și Alianța Creștin-Liberală, un vehicul electoral pentru candidatura președintului PNL, Claus Iohannis. Este de datoria noastră a Marelui Partid al Dreptei să facem din România un stat modern, bazat pe, pe un model liberal de dezvoltare. Acest lucru este posibil dacă ne îndeplinim obiectivele strategice, anume de a câștiga președinția României și de a asigura un ciclu de guvernare pe 10 ani. Liberalii și-au atins în 2014 unul din obiective. Claus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale în fața candidatului PSD Victor Ponta. La parlamentarele din 2016 însă PNL nu a obținut decât 20% din voturi, iar guvernarea a fost preluată de PSD, care a avut atunci cel mai bun scor din istoria sa, peste 45% pe fondul unei prezențe foarte scăzute a electoratului la urne. Pe 26 iulie 1945, premierul britanic Winston Churchill a pierdut alegerile primele organizate după încheierea războiului. A fost o mare surpriză, mai ales că el avea o cotă mare de încredere printre britanici. Aceștia l-au perceput însă ca un bun premier de război și au preferat ca, pe timp de pace, țara să fie condusă de laburiști. În campania electorală, Winston Churchill a recunoscut că nici vremurile de după război nu urmau să fie prea ușoare. We must still look forward. Trebuie, din păcate, să ne așteptăm în continuare la sânge și sudoare. Avem o sarcină teribilă în fața noastră, este o lume distrusă în jurul nostru și trebuie să ajutăm la reconstruirea ei, le spunea Churchill britanicilor. Pentru el n-a fost totuși finalul carierei politice, s-a întors în fruntea guvernului britanic în 1951, când avea 77 de ani. A demisionat patru ani mai târziu din cauza stării de sănătate. Un sondaj făcut în 2002 l-a desemnat pe Winston Churchill, drept cel mai mare britanic al tuturor timpurilor. Pe 26 iulie 2016, Hillary Clinton, fostă prima doamnă, fostă senatoare și fost secretar american de stat, a devenit prima femeie desemnată de un mare partid american să candideze la președinția Statelor Unite. We will not build a wall. Noi nu vom construi un zid, în schimb vom construi o economie în care oricine vrea un loc de muncă bine plătit îl va găsi. Și vom construi o cale către cetățenie pentru milioanele de imigranți care contribuie deja la economia noastră, spunea Hillary Clinton în discursul de acceptare a candidaturii. Ea s-a confruntat cu un candidat surpriză al Republicanilor, Donald Trump. Hillary Clinton, extraordinar, ne trimite din nou ro-alertă. Teste exact în momentul în care suntem emisie. Mulțumim foarte mult. Habar n-am cum se poate opri chestia asta. Ai Auzi, un X acolo sus, Auzi, Auzi, în dreapta? Auzi, observat că de când și-a lansat doamna, prim-ministru, candidatura ăștia de la de dau mesaje? Da, într-una, într într-una, într Da, da, da, da. Bine. Deci, Donald Trump a câștigat alegerile după câte știm prea bine cu toții în fine, pe 26 iulie 1943 s-a născut Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, crescut într-o familie din clasa de mijloc din Anglia. Jagger a urmat cursurile prestigioase în London School of Economics, s-a lăsat însă de școală înainte de absolvire ca să se apuce de muzică. La începutul anilor 60 a fondat trupa Rolling Stones, care avea să devină una dintre cele mai populare și longevive formații de rock din istorie. Jagger a avut și o viață personală agitată. El este tatăl la 8 copii, cel mai mic dintre ei s-a născut acum 3 ani. În plan muzical, cel mai bun cântec al trupei este considerat Gimme Shelter, potrivit revistei americane Rolling Stone. Melodia a fost compusă acum 50 de ani de Mick Jagger și Keith Richards.